Bein eskazar. Tomaso Landolfiren novela laburra borra. Chiminoa sagrario hurbildu zen zuzenean eta sala parta zireki zuen, ateari danbatekoa emanez. Une batez barura zeharka begira egon zen, oioak legez. Besoa sartu zuen eta konsagraturiko osti asuka da bi atera zituen eta bere alajan. Ostea konsagratuak jan ondoren, tximinoak bi edo hiru itzuli grotezko egin zituen aldarearen bazterretik erakustaldiaren ondoren ikusleen tsaloak espero balitu bezala. Gero? Sagrariora urbildu zen eta konsagraturiko ostia bakarratera zuen, eta aldarearen gainean erortzen utzi zuen. Ondoren, zurtoinetik horizontalki gilduta kaliza sakratua. Ura ere erortzen utzi zuen, begiekin jarraitu gabe. Azkenean, eskuinarekin korporal sakratua. Hau ordea besoan gorde zuen. Aldarearen ertzera mugitu zen orain, Eta ezkerrarekin, ardo sakratuaren ontsia atera zuen. Bularraren kontra estutu zuen. Behin itzulita, da aukerrez geratu zen, azken biobjetuok eskuetan, zerekin jakingoz balu bezala edo hobe esan da, eskuak beterik jarraitzen jakingo ez balu legez. Azkenean, korporala indarrez astindu zuen eta horrela zabaltzen lortu ondoren bere onetara botazuen. Kaliza sakarratua hartu zuen berriz, ardoontzia haszindu zuen, tapoiakentzeko, eta ardo sakratua isurtzen hasi zen. egin zuen hori. Ontzia bularretik urrundu gabe, Kaliza urbildu zuen ara eta ondoren, gorputzuosoa atzera botata eta pixka bat okertuta, lortu zuen likido sakratuaren tanta batzuk ontzi batetik bestera pasatzea. Hori eginda, Kuskurtu egin zen eta ontsi sakratua kontu handiz jarri zuen anken artea. Ondoren, mugin mendu bortitz batez altsatu eta lizunkeria zedo, ardo ontsia hartu zuen eta zuloa zurrupatu zuen. Berehala, Espainiak hitzatze zituenan eta geratzen zen ardo sakratua edan zuen. Etzen asko, ardo sakratura, baina eragina ia bere alakoa izan zen. Etzuen tximinoa benetan mozkortu, baina arranditxu eta handi uste bihurtu zituen animaliaren keinoak, are zakarre eta barregarriagoak. Ardo bertan bera utzi zuen, lurrera botata. Bi eskuekin bultzatu zuen gero, amorruz. Kuiskurtu egin zen, kaliza sakratua jasotzeko. Aldarearen erdi-erdian utzi zuen. Kontxakraturiko ostiare hartu zuen eta gainen jarri zuen, estelki modura. Bezoa noraindik zintzilik zuen korporal sakratu hartu zuen azkenik, baina ez bi objektuok esaltzeko, baizik eta sorbalda gainean botatzeko. Horrela jantzita, kalizaren inguruan hainbat egin zituen dantza moduko urratsekin. Hankak elkartuta, salto egin zuen askar, oinazpiak aldaren kontra gogor golpatzen. Kaliza sakratura horbildu zen eta hartu egin zuen Fededunentzako orlekuari bizkarra emanik, hau da, sagrarioi begira. Altxatu zuen, berriz utzi zuen,bira erdia egin zuen, besoak ireki zituen, baina ukondoak gorputzetik gehiek irundu gabe, eskuak zabalik. Kaliza sakratua hartu zuen berriz. berriz altxatu zuen. Zelatan ziren bi emakumeek ez zuten hasieran ulertu, ez zuten ulertu nahi izan, irakurle. Errua ez da nirea. Tximinoa mesa esaten ari zen. Orduan, kontsagraturiko hostia alimaleko grina sirentzi zuen eta ardo safratua edan. Eta hemen berriz egiten dut zalantza. Ez dakit eskubidea ote dudan denasateko eta jende txintxoa salatzeko. Baina zinbestekoa da gau ikaragarri hartako azken izugarrikeria kontatzea. Larritasunak behartuta, Carliza sakratua bota zuen tximinoak. Aldarearen itzulika, ertz baten kontrajo zuen ontziak eta hala edo nola esan beharko dut ba. Tximinoak txisa egin zuen aldarean.